None can honor to you When the band began to play the stars were shining bright Now the milkman's on his way it's too late to say good night Than to be in Louisiana in, in the morning. morning In the morning, it's great To stay up late, good morning Good morning to Might you Might be just as iffy if we was in Mississippi When we left the movie show Jorn Mësuesi gjithë orës në 72 minuta jemi me grupin e mësuesit në klasë BEF 104 dhe në ekranin e Class TV-së me mësuesen Tilia. Mësuesi Eri: Mirëmëngjes, Olga. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithë, Lori, nuk dëgjohet. Mirëmëngjes. Es ka djeposë në klasë postajë. Jo, dua të luajë dhe Lori përderisa ashtatyr. Mirëmëngjes. Okej. Si jeni ju sot? Si ndiheni? Mirë, ja tu numëruam. Po dua të gjithë. Sigurisht që po. Tregojini gishtat shpejt. Uh, Moha ka lëfur më shumë se kishte frik moshesa prapë. I dukesh e, e <laughs> dyshimtë. <laughs> <Tash e ma, laughs> mos u lë fare. Je ato që voton dy herë. Ti thash se më bën mirë atë më mos ashtu. Shkove lava duartu miku. Ti ku direkt? Po yeah. ti lori. Votova po. Prit ta shoh pak. Ku e ke shenjën? Ua, sa shpiti paske iqur Lori shenjën. Ja lë dashmacës më, më lupiu. Lauënot, lauca rroba me dor, kishte ditën die. Bravo Lori. U la vetë dhe i kushin. Po bëra më se e kaluat. Shumë mirë. Gëzuar, dhe gjithë gëzuar, gëzuar, gëzuar, dhe gjithë Gjithë sa më e ma dhe, dhe Kanë përshpërin që janë përshim Po, kanë më rështruar Ollë ta, nuk e di, e bërë shumë o, e bukur sot O, jere të lutëm ta më një Edhe ti, o, Lori, shumë e bukur <laughs> Me që ehtë, edhe ti e ti Parindir, parindir Po bujni komprimentat mirrad Emë shumë kërë e të kush do fitoj O, Lori Lori nuk ka fitur gjumë gjithë në atën A siç duhet të numëruar Lori dhe i entuziazmuar që të mbarojnë gutica më shpejt të numëruari. Kam thënë nuk e di, jam shumë në ankth. Nuk e di si do të shkojë kjo punë. Po mm, deri tani shumë, si duken gjasat? Po se di, po unë doja që të ishte i lirë meta forse parë me thën drejtën, po se po se di tashi, deri tash si duket. Mos e si shikon ka numri që ishte në listë Lori. <laughs> jo, dakord. Megjithatë, ne i japim fjalën që Lori do t'i thajë ai që do ndjeki numërimet hap pas hapi dhe do të na informojë për çdo detaj të vogël që ndon. Për çdo kuti që do, do hapet. Lori e di se sa kuti janë hapur deri tani. Po janë ja 4000, 4000. 4000. Ka shumë. Ka shumë u hapën Lori? <coughs> sa nga ato numrorëve? 154, Lori 1000, 2000. Mirë, më jepni se kanë. Po sa ishte informuar <coughs> në... për janë? Akoma. 4000 ngjitesaj. 4000 sa. Po vërtetë 4000? Paqja. Një gjë që të thytëm nuk na e thatë sakt. <laughs> Të rë të rë të rë ka... Do a... e mari përsi Për jo, sepse që kur ka ardhur sot Ishte aha. shumë i sikletosur Dhe do të di gjithë kohës e që farë në dosë me kutit <laughs> Po numërojnë pra Po hapen pra, një nga një Do e thënë që ka hap një e katërta Një e katërta Një mi nga një mik Nga katër ta? një Një mi e një qimë dhe Pesit e katër, herë në fundit që pa dhe një për shumë Një e katërta Nërkod dhe më po një e katërta Po, një e katërta Po, mund tjetë lësia forët e parë Mund tjetë lësia forët e parë Po, pa, është forët e parë Po, pa, numëri një ishte në listë, <gjë> lori, mse... lori Qa halë i ke <gjë> di me, unë të mërmesh Orë kë, si ke halën të i zotri halen... E kam badalje Kemi halën e i lirit në ratë parë Po, që halën e i lirit është në president, pra Mm, Pasaj, ej, më thonë drejtën. Ato shpreha, ajo, ajo shpreha mm, që cila. i kanë hallin kalorës se i varen këmbët asnjëherë s'ka qenë më vërtet se kësaj rrade. Kemë hallin e Ilirit, u dëgjuan në radio <laughs> dhe kishte sinqerisht, e kem <laughs> rasish. Ëm. Uh, ti sjen as gjë nga strava, ti sjen as gjë nga strava mos e thri. Jo, s'kam pasur. Po se aty kanë sot kanë po dëgjohet kjo, kemi hallin e Ilirit, po. Uh, <laughs> pa të afër ka qenë. Ai nëse. Uh, okay, Atëre, çfarë uh, tim uh, deri tani? Zonë e zotërinë, lidhje me rezultatin e zgjedhive për parlamentin e arshëm E pare punës, faqa e CEC-it Osa e njërë ndryshës si KSZ Ja nuk e dipëse faqa shë anglishti, duke të kanë bërto ah, okay. Institucionet e huaja, kërë kanë financuar Në filim dhe kanë mm -hmm. bedur kështu CEC.org.l nuk ka Shumë funksionuar në në të të të të? fare Kjo e nëzisht uh, Jo, kjo shpesh ku pa u i këtu okay. Që funksionon, për CEC.org.l nuk ka funksionuar Në një dit që duhet ajo Se, Se një ditë punon. Ne kemi zgjedhën një në 2 vjetë. Është paraqësisht, kështu që në 4 vjetë, për shkakun do duhet 2 herë, 2 ditë. Po. Edhe për ato pagohet të gjitha, ajo mm -hmm. që pagohet për KQZ-në, për IT-në, për ku di un, kompjuter, ata çare, servershë, ata çara. Materialet tjera kanë ato atje. Po i tani do të informoj, e kupton ti duhet dish minutë, mm -hmm. do të thonë prandaj pagohet, që ti mund shkosh online, sikurse ku janë gjërat, nuk është vonë. Po. Jo. Ja. Jo. Ja. Wow. Urime për Urime zemër Por um, so, Të të njëzdo Skemi nga i shikoj me qërëtë Nuk kemi nga i shikoj me qërëtë Skemi nga marrë në më shëtëtë saktë Nga media mm, Televizorin të sinit u hapë Vetëm nga televizorin mm, Televizorin mm. Do hapet njerën 4 vjet televizorin Po, nejëzëm Aderë, njëm uh, je 154 kutit votimi uh, Të numruar, a deri tani Rezultati mm -hmm. është Partiëja Socialiste ka 168.085 vota Guthja para Shkruaj e e 168 kë, mm. si sënë uh, të rinë, me gjurë në rëmë E njerë, se ishte? 168 kë 168 mi Kë, oke Kë, vërë e kanë më thoreme, këtë male Me kë, me kë, pa tjetër okay. Ose mm -hmm. 51 followers uh, uh, 51 followers yeah. Më mm. thënë mi, mi mm. uh, Partia Demokratike pa. mm -hmm. 90 mi e 290, pra 90k, 90k, 90k. Sa përqend i bie? 90k-ja i bie 27% lirin. Okej, 27%. 27% po. Mhm. Pastaj kemi LSI-n, pam, i lirin. LSI, <laughs> uh, Lori. LSI-ja ka 51000, 51000, 51k, 51k. Se insej mbi deri tani pra. Deri tani, ëh? Eh? Mhm, deri tani, po. Në vendin e katërt, do të them. Mos dua të përshindje. Përshin Dheritanë të lutem. Ma Edhe përshindje. Përqen, eh, po. Atëherë për uh, për Lserin 15, 15%. 15%. Po, okay. Po të vjen fikët altin prise ka një letër me alkol. Afronç. PDU, ieri. PDU. PDU 13.3k. 13.3k. Po. 4. 4%. Okay. Në diegur nga libra. 3.4K. 3.4K. 3.4K. Ky s'ka shpresë. 1%. 1%. 1%. Sa po kemi deri tani deri. Oke. Okay. <coughs> kjo është me shkruaj shkruaj këtë gjë. Ëh, mm. uh, kjo është me 1154 kuti të votë uh, numeruara. 154 kuti. Oke. Okay. Po. Kaç. Iku. <laughs> U kry. Me rregull. Tash. Kjo ishte me dashur. Kaçë secita? Okej. Ai, shikoj, e kam marrë. Tani keni një grafik këtu. Ky është, ky është grafiku, mm -hmm. grafiku që tregon rezultatet. Paraprake sigurisht. Donë me të nëse do të ishte se do të zhvendhashin mandatet, e zëm më shumë se bie një gjyle. Ja mm. kuptonë ne nuk numërojmë dot më ata. E zëm dhe është një gjyle këtu me karamele shumë. Edhe fillojnë citë me karamele. Edhe lën numrimin. Edhe thonë ata. Në më të kuqesh rzia, po. Në kuqesh rzia me, me mavij siç ti e di. Po. Jo. 15. E njëfarë pseaja. Është pseaja, është pseaja. Është pseaja. Shumë ata që kanë shumë pse, më thonë, e jores duhet të kenë fituar sot. E, jo, jo. Ka fituar pseaja, -de ka fituar pseaja, ka fituar pseaja nisur. Ehm, disa sin. Ehm, ata janë burn chic lëmsh në fakt. Siç ka thënë Pandelin Majko, mora vesh. Nëse është e vërtetë tani, se po beson dot. Çfarë ka mm. thënë? Jo, në Facebook ishte një një një një një titull që thosht dhe se a i ka than mm. Që t'jemi korrekt, ndosht dhe se okay. ka than Që kur përzjen të kushen dhe blun, mm. del ma via Va, ah, zonën e ka kuptuar, po në mirë vëndë së se kur A <laughs> i qëndron Ti mund thosht që asht një që elementare që t'jithe dingë të Edhe një hajvan, bë thosht <laughs> e ti Kur të a i do thosht që jo, jo, është, është dhe vërdet, është dhe vërdet Po është, brunë, pa, të apërziesh, blumë në kushe Të del më via Ilumë të Se nga të del nuk e ti se ku ishe fut më via që të del E që të me thonë egzaksisht të del më via Por uh... Dihem duhet të adim Mirë um... Kjo është harta pra harta? Shumë interesantë Shumë interesantës Të ashi me njitë katërtat e ku tijet Kjo është me njitë katërtat po, katër të, po? Por, por bion... do, shiko, do të ndryshoj Por jo shumë O shi idea? Po Mund ndryshoj, të po, e, ndryshoj, po, eh, nuk do ndryshoj ta ai shumë, kjo është çfarë zakonisht ndodh. Qëse pse mund të qeverisë vetëm timonieri, ynë i vetëm, siç e quajti ylli rakipi, mund ta bëjë para shikim, <coughs> çfarë? Para 2 javë. 2 javë, po, po. Jo? Gjira regjistria do të udhëzejë vetme. Do të udhëjë me vetëm. Asnjëm besonte. Do të apo do të? Do të. Do të. Do që të pesh apo do të udhëtojë? Faleminderit. Do të <'u> udhëjë. <laughs> Do t'u dhe ish Përse, përse shisht me i lirin ti? Apo shaj, kush shme i lirin nga ju e? Ishte lori, lori Kush për e në dronë, më farë, kush për e dronë? Kush për e dronë, më fjesht me egzalton të, jo se jam, po më përqenë të faktisht të bëhet forëtës a parë Ko e fiti lori? Më përqenë të faktisht të ishte forëtës a parë Sa ndryshon Po mirë, o blendi, nuk kamë më që të bëhet forëtës a parë e ku që at Për po, çështën e parë në zemrat tona, gjithsesi. Jo, ok. Vazhdo ku i jepur të parë. Ishte boll numri 1 te lista. E pam gjithë atë. Është më mirë. E pam nëpër portalin, nëpër banerën, nëpër këtë. Doli syve. Nëpër fleta votimi. Mm. Po thjesht. Megjithatë LSI-a ka thënë se ka prova për çdo votë që ka marr, kështu që nuk mund t'ia pra. vjedhë njeri. I kemi të gjitha të faktuara këta. Me, me foto? Jo, me foto nuk e di me foto, apo më ashtu se fotografia është Po si e fakton ajë? Po do të ndaluar me ligj, nuk fundon bësh follon. Se follon e konsiderohet si provë që ti mund ta ke shitur votën. Po mm. pra tani... mua ma mbajtën telefonin. Ta mbajtën telefonin mm. ty. Edhe çantën, gjithashtu. Unë tani u vitova, mua s'u mbajtën telefoni. Meqysa, aty ku e ke kisha në dorë telefonin, atë ndoshta, oh, telefoni është këtu, jo e thash është portofol. Se kam me kluf, lufter. Po. Jo është portofol. Aty pati shof... një pastaj pëleshje rrogut. Isha një shkulje flokë, është një nxjerrje syri, pastaj e laj telefonin, më e thash, "Okë, po votoj." U qetsovede. Kur sisha aty, un ta merrja taksiera ku tin, shikja çaj Po shumë pra, në kërës të ndodhë ajo, Lori. Ajo nuk ishte ashtu si shdukej. Uh, që ajo për më ndoj dhe nëzirët e një vot të një një një riu që të shikon dhe... E bërksu, e ishte një grom me një, një, një vizur. Mm. Po. Komplet të... Po themi... Beprim shumë i ka buar, për, sepse së kështë të pun fare të fust të vizorën ku ti e kështë në e këtër për mbjus. Po e fust të vizorën? Dhe qënte vizorja nga ajo ka bër para Zoti Saliniani Saliniani kisëm në telefon uh, nga PD-ja më mm, mm. thoshte se ajo po mundohet të nxjerrë votën tremit Blendit Ta. për të parë pse për kë ka votuar Blendi mm -hmm. sepse so Blendi duhet këtë votuar për PS-n për për për se përndryshe e piu e, e. zeza dhe ajo tani po shikon po nxjerr votën në Blendi ato vota janë të çira njësoj se i thoshte Henri Vasilin nga anan tetë thoshte po mirë po realisht vota e dia ajo se cila është vota e Ati me dyre votat. A tinë mezi aty votatave. Por um, ajo mori më njëherë telefon më pas. Kurën mbyllën me sa u lirua linja, është tamam si te bashkimi vetë. Alo, teatri. Edhe tha që kishin hedhur procesverbalin në numrin dhe kishin hedhur brenda gabin. Edhe po mundoheshin nxjerrin procesverbalin dhe e kishin filmuar, kishin rënë dakord të gjithë së bashku si TPD-të të PS-së, që ta provojm ose nxjerrim dot. Që nuk do ta kishim thier, sepse ome gabim lere brenda, është Normalisë si çoshë so të... sillva, e hove që e hove. Lërë e talëshoj vetë Kështu që, ajo, do më thonë, ka një mënyrë tjetër se si e bërën Më bërë një proces verbal, të dytë që të uaj që të parën e kam hëtë bërën Po jo e nëzirë me vizur adë, të, të parë, Po dëgjitë kështë në rënda kort këta Edhe mm -hmm. po filmonin të një njëri tjetërin që Që në Donëm kemi dhe provat asaj që <të> po bëjmë, mos Hamburgun se kështu. Po, po kështu që leta filmojmë edhe ajo. Po ja kishin hedhur se Hamburg, ta servirin për televizion, po okay, pa zë. Që smenë vetë se saka shi duke thënë ajo. Se ajo është duke thënë. Dhe tani po mundojmë të nxjerrim proces verbal <të> me gëzoj. Normal duhet sqaruar. Po, nese. Është okay. Kështu që ata sheh kuptova gjithsesi. Ha më zot. Jo ta sheh kuptova këtë, se ndryshe këtë që Sa na shëgjinë se do të shëndaudaj. Kjo e pra lajmën e der. Shikon në portale Flori. Shikon në portale, prandaj më mirësh ç'është bën. Portale të gënjein Lori. E kemi thënë këtë. Tashi Ilirmeta nuk bëhet dot kriminalisir apo mund. Ora është presidenta apo e dim gabim ne? Do bëj Vasili. Do bëhet Vasili kriminal. Qose do bëj. Qose <laughs> do kishte vota mjaftosh. Prit se s'kan mbaruar çërat. LSI është forse par. Në zemrat tona, të paktën. Edhe mundet e të ndodhë, por uh, Lorë nuk e di sepse ka ka që më reakt që të ngacot me lësërinë Jo, ja, nuk e më reakt Mirë Ka që po themun? Ka që po themun? A i e? A ty e ka <laughs> se, e këtë? Sepse? E shtë socialist në i fërë Nga që e ka një sin, afër E ka një sin? E ka. Pa dhe ti afër e ke Jumë kam me larkë se ti Lorë Lorë i ti shkojnë ke për të samiju, po? Të mesmën? Po, po, është të petronini. Të petronini. petronini? Ha, ha, ha. Njëseja 5, të tharë që të kishën e një qikë shprezën. Pak të në që dhalë për qimnas, po të jë e njëseja 5 linde e rritën. Pa dhe shpina kak në qitur farën. Mesdje e gjithë një shpja afrë lësëjës. A të jë kishë përë. Po, përse, haron njërë petriti që i lësat, ja e ja apunë ja edhe në katipes. <laughs> <lori> <laughs> <laughs> <Të shpë lësë. laughs> A Uh, qershor votim me. Mm. Pas votime me uh, është është data 26 qershor. Edhe deri tani nga ajo që tim është se Partia Socialiste do të jëri vetme. Po, më thon po. Tim pas. <laughs> <laughs>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 dorë 7 dhe 10 në klubin e mëmësesit në klub e Fem në 104 Dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1819 u patentua bicikleta nga William Clarkson Jr. Në vitin 1830, mbreti i Anglisë George IV ndron jetën në, në moshën 67 vjeçare. Ai ishte mbreti më i shëndosh në gjithë historinë. Në vitin 1925, komedia e Charlie Chaplin me titull The Gold Rush u shfaq për herë të parë në Hollywood. Në vitin 1925, karta e o këbës është në nënshkruar nga 50 vende në San Francisco të Kalifornis. Në vitin 1963, John Kennedy, flet fjalot e famshme, ishbin a i në Berliner në një vizit në Berlini per ondimor. Në vitin 1964, dollin në tre galbumi i grupi The Beatles me titull Hard Days Night. Në vitin 1975, pas një mdjet vite martese, kënktarët Sony dhe Cher Bono u divorcuan. 4 dit më pas, Cher martohet me Greg Alman, po martesa të tërë zjatë i vetëm 9 dit. Në vitin 1979, Muhammed Ali në Motion 30, 37 vjeçare deklaroi si se do të tërheqej nga boksi. Në vitin 1989, Kanadaja prodhoi monedhën e saj me një pamje të re mbret të mbretëreshës Elizabeth. Në vitin 2006, Republika e Malit të Zi bëhet anëtare e 192 e kombeve të bashkuara. Sot është dita e pavarësisë në Madagaskar. Sot është dita ndërkombëtare kundër drogës dhe trafikut të paligjshëm. Në 7 dhjetor të vitit 1987, Asamblea e përgjithshme vendosi që 26 qershor të ishte ditë ndërkomtare kundër drogës dhe trafiku të palishëm, si shprejhje e vendosë më risësaj për të forcuar veprimin dhe bashkëpunimin për të arritur qëllimin e një shëqëri e ndërkomtare të lirë nga abuzimi me drogën. This is Club FM, 100.4 E ti, e ti, mirë mqesit që të gjithve, mjështë të keni ardhur në kryu i në mqesit në valet e Club FM në 147.25 minuta. Mirëmëngjes, gjithëmit. Unë jam duke bashmë njërin me Altinën me Olsen me Lori. Çdo mëngjes me ju nga 17:00 sot duke pritur ende rezultatet që dalin deri tani. Ja ta provojmë një herë te lori.cet.oregon.kalon. Ajo po. ka përturuar për një 2-3 ditë. Duket se u hap, duket se u hap. Lajme të mira. Oh, oh, oh bravo. Ja dekohu atë. Po. Ah, keşht. Te kaq aja jova mjafton ti punon del deri tani lamentant data since the 5 short po o jeni pak te vjetra po jo jo jo rezultatet tu ju si mungoi qe ban qe pulson ah si si pulson mbulson kjo es me lek taksa pagusesh po po e u tani çamendon në fund u ngrit u ngri si sa faça kishte rën faça mish dashu tani ka simur ha te rën faça ajo kuj ke pra kemi rezultate po lo se ja pa Dheri tani, një sekundë, një sekundë. Më bështetoj që e të parë, që e është nëmëri një, në nëmëri një përde. Atere, A tere, me votat e numëruara, dheri tani, ka mështime nukë që kjo është një rezultat, mm -hmm. uh, kjo është një rezultat i përgjithshëm, mm -hmm. okej? Okay? I tërshë Shqipërisë. Dhe thuet, pjesëmarja totalja ka qënë 27.13% dheri tani. Mëja mm -hmm. ulta, që mbajnë të mendë. Uh, Ka që një e ullët, 29%, për kjo është 27. Herën e funën që votuam, për parlamentin e Shqipëris, ishin 53%. Që që ka një rënje të... Njerëz që shkojnë për të votuar, edhe pse Shër, ka pasur mëngëra, votues të rinj. Dy faktorë kryesorë, vapa shumë e madhe, çka është vërtet në temperaturës së ulët. Plazhi është shumë i mirë. Plazhi i dytë dhe i tretë është. Ço nuk e don në mesdevë. Po të kishim qenë përshumandej nga Kaokazi të gjithë momentin, <gjohi> ç'do bënin? Nuk bën. Vetëm me vap. Pa pra, pa. Nuk mund ti bësh tani zgjedhjet. Shkon atje. Në fisione të votimit kanë ventilator edhe gjëra. Çiko, atëherë ja çka kemi. LSI-a. Mhm ka 65000 votat numëruara deri tani nga 433000 të numëruara në total. Pra janë numëruar 433000 vota. Losia ka 65000. Do të thotë 15%. 15.3%. PS-a ka 210000. Mashallah. 646. Ja, që do thotë 49 249.61%. Pkdja, PKD-ja. PKD-ja, fal, çfarë PKD? PKD, Christian Demokratë, po. Okej. Ka 588 vota. Sida ka 808 5088 vota. vota PR-ja ka 1200 vota. PD-ja ka 119000, pra 28%. Mhm. Uh -huh. Tani s'po numërojmë këto të tjera. Por uh, lësija 15.3, pësëja 29.6, për dëja 28.1, libra 1.1, për dëjuja ka 3.8, për thuajse, 3.79, për dëju, 16.000 voda. Oke, okay, këtuaj e rezultatet dhe i tani, me të shardim ne. Shumë një kemë ko akoma mos u nda. Po, ndonë një qark ti, për shembull, hapim Tiranën. Do ta hapim Tiranën për çfarë? Vetëm Tiranën. Ai ta hapim. Në Bici apo prapa shojmë. Pra, nëse janë Tiranë ka 13%, 13.8%. E shikoni edhe atë, rreshtin e fundit atje? 13.8%. PS-ja ka 47% në Tiranë, PD-ja ka 30% në Tiranë, Libera ka 2.2% në Tiranë, PDIU-ja ka 36.6%. Mhm. Mm es vjen ka gjysmë përqindje. Pasaj rezultatet e tjera janë pak më të ulta. Kaç? Po. Kaç? Mhm. Mm për Tiranë. Po mirë do. Okay. Deri tani. Që sjë nuk e di se do ndahen mandatet apo. Okay, po Tirana ka akoma për të mbrojtur. Më ja, mund ta shikosh edhe kështu si top. Përkëj si top. Që ndaht? Nënfar Që tobi ma vi është pësëja? Kërësori pra Tobi bluji është Pëdeja Pëdeja Tobi kushi? Lësë ija Fikësa një copë torët, ajë sa t'japin që Kjo e gjelë përta përgjë Torët që, një e gjelë përta E gjelë përta? Vau Që që gjëmë pak fjallë si pasë gjaseve, i bje që e lësë ija Forëse parë Forëse parë Forëse tretë dhe nuk mund bashkune me as Nuk mund um, varet. Do bëni një gjë e lirë. Për shembull, do bëni një gjë e lirë. Sigur. Ka një gjë për shume çunat e goca. Q PS edhe PD-ja mund të jenë marrë vesh siç kemi thënë dhe duket sikur janë marrë, kështu që zonë nuk nevojë. Por për shembull, janë sa njerëz PD-s. Janë që fling në fakt, e kanë miq edhe Gazmor. Si tipe, që më thon mua që sikur se ka një posudela si njerëz që gjithmonë gënjë. Ëm, nuk e di, pse kan më qejf, janë shumë simpatik. E kam patale, e them sincerisht, simpatik, por që gënjej, ose tale me mua um, Do bëhet për dëja tha me, me lësejim mm -hmm. Dhe do të hedhim ramen këshu me nga mrapa, do me thonë mm -hmm. Sepse po të bësh për dë plus lësej i, si meren, në 2009, do me thonë, mund të asho Problemi është për dëjuja, i që Po që të ngirit për prap Se rama edhe nëse si ka mjaftuar shumë, për që në vetëm, vetëm, vetëm mm -hmm ka PD und të gashme për të qenë bash bash bash. Çuçi. Na na opsion në më të keq. Megjithëse nuk do të kesh nevojë për këto, sepse duket sigurisht me PD do të arrim një marrëveshje kështu për reforma e gjërave. A si tham, mund të mos aquash koalicion, po mund të aquash bashpunim, mund të aquash marrëveshje, mund pun e ekip, të aquash punë në ekip, mund të aquash patriotizëm, një rol drejt bashkimit evropian. Absolutisht. Mund të aquash lëvizje e vërtet për integrim. Po. <laughs> Ago diun të çfarë? Ëm um, edhe edhe gjëra të tilla. Really, really. Really, really, really. Really move. Okej. Okay. Ne do të skuponi këtu vetëm për një moment. Ëm um, për dy mesazhe komerciale dhe do të kthehemi shumë shpejt me dance na. Bye moves. Edha, zemërsie. Më vjen keq, por nesër nuk vi dot me pushime me ju. Jo. Nuk kam bër as gjë gati. Nësi prisha dhe ti pushimet e tua Eja në Gjambo, tek dhe qëtë u Dhe gjej gjithë shka të duhet për veron me qmimet më të mira Si qadra dhe karige plaji, termus, peshqir, roba banjo, lodra plaji, komardare Dhe një larmi produktesh për një verë perfekte Gjambo, shio verën Këtë verë, të gjithë janë fitues me Coca-Cola Fitome njëherë 300 MB nga Vodafone Si dhe një Samsung Galaxy S8 Qdo ja Qe i kodi në formatet promocionalit të Coca-Cola dhe Panta Dhe dërgojë në 50333 Shioj pushimet me Coca-Cola hey, That's right and home getting curious what's on your mind cuz what's on my a dirty mind what's so curious maybe the star to Se kini janë në program, është tani 7:36 minuta miq. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Ai sot është ditë plazhi, ditë. Ta. Ta. Të shpresojmë shumë për ju. Këtu kemi nisur drejt ditës bravo ju qoftë. Do të kemi nisur që të premton edhe s'jeni kthyer akoma. Evram, m'ati mondja, po ishte shumë bon. Të zot bëra një nga ato. Ej, Kalamaja, dgjova unë të Hana nuk vi. Desa. Ja, desa. Desa. Kisha frikë se mos përplasim mesazhin tënd ku ta dërgoj ishë trafik rrugës. Po. Por, por neysa, ajo ishte ishte dhe ishte shumë nxehtë. Ishte shumë shumë nxehtë. Oh! Që u nisha nxehtë, <gjës> edhe pra ishte shumë nxehtë. Me thën drejtën. Ç'kemalt shumë. <gjës> <gjës> Hamra e Zotrit. Çak i di. Çak jam. Le të lajmë më këtu. Le gojën për shfash për. Atë që po vlizim ne deri tani per çfarë? Më joma apo jo? Per cilën prej? Kaç kamërë? Edhe një, edhe një, edhe një tjetër, edhe një. Para se të ndalosh. Po ndryshaj fort. Atë të mballën e fundit, i ri, forkohemi. Nuk e ka mbotë. E deshur. Je pa kujtim, po? Ne jemi bekuris gjunas. Ëh, ai i ngatën, gaz. Ai i kujtoj, nuk do të kujtoj. Po. Kamë një gjë më shumë. Doja atje. Njerëzit hmm. uh, pikon me me me pas dëm është gjithmonë. Dhe shumë e vështirë të hajësh me me një duhet duhen disa të rame. Ai ka arritur. Provohesh të provo mund të hajësh gjithë pasen që të varet mjekrës me një dorë. <gibli> shumë e vështirë. Disëmën bëtet një bëtetë një vizë. Ti do se do hyjsh do do lajsh me ujin pastaj në fund fare. Po provojë njerëj. Po ja dole fotografoja. Da effort. Okej. Jere <laughs> është të fare Ta nije, ka jeri e radhën përse të një Ate, jeri ka frumësimin këtë trej Fruumësimin për të të të nësot me Ba, ikëm se është, është ditë shu e veçantë Me <laughs> rezultate dhe me Lorin, Shtimit shumë kurios për uh... Lorin se ka zëngjume Ate Në <laughs> pak kam angth, kod me thëmë kam Nduket Lorin Lorin, është mund të da tjetë qërë që e fshikëze Nuk është të thëmë që e tjetë angthë Do më së të, <laughs> të shmëri që Ok, are there? Here we are. Këtu është shëmsimi. Atëherë, shpresoj që u kam zgjetur për sot, është nga Arthur Schopenhauer. Tash kjo. Senzi i humorit është e vetmja cilësi hyjnore e njerëzit. Uh. Uh -oh. Arthur Schopenhauer. Senzi i humorit i Altinit është shumë interesant. Atëherë, <laughs> senzi i humorit është e vetmja vetë hyjnore <laughs> e njerëzit. E njerëzit. E vetmja apo një randër? Tani. Ja. Schopenhauer. Atë debat, gjithsesi. Ah. Me gjithë ato, me gjithë ato humori pa. për mua është i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Absolutisht po. E di, e di, e di. Pa për ty? Është shumë i rëndësishëm sinqerisht është, patjetër. Po pa, humori është nga arma më të mirat humori, e mirë aty njerëzit. Humori është aftësia për të bërë diçka përqeshur, është diçka e pa tërësuarshme, e pa Falsifikuar shme mm -hmm. Një njeri Authentic. ose qesh, ose s'qesh me ty Ose je fani, ose si e fani, kaq mm, Së mund t'hesh të duja Ka njerës që bëjnë si kur janë të ndeshëm dhe s'jan Ka njerës që bëjnë si kur janë të përshpirtësëm dhe s'jan Mund t'ja hedhës njerës e Ka njerës që mund të bëjnë si kur qajnë dhe E kuplon? Por uh, Ka njerës bërsh... që bëjnë si njerës, po s'jan Të bërë sigur e komik, kur si e komik është shumë Shë që dukësh Këtë e mi uh, tanitek anagrama për ti të stodë Më ishda shuktu në klubin oh, e mqisit Më kemi e Olten O që duam oh, oh, modin për po, hë Jebi anagramus aty, <laughs> <laughs> <laughs> aty. Në no, si po presme kdo <laughs> <laughs> <të> Falni Po jebi ti së skaj që presim Yeah, yeah, yeah Ladies first Olta is a lady <laughs> Falim derit, Blendi 24 gradës në këto omente 34 dojet maksimalia Për sot bë një kujtes Për si to jetë shumë hot <laughs> Falim derit, Olta <laughs> Jebi Blendi se nuk po e zjasma Yeah, yeah, jo, bashdo <laughs> <laughs> Un uh, un për ty Ladies First What well, she's only never want she's the kind i like to flaunt and take to be Tara But she always gonna yeah, she's, she's a lady She's, she's a lady She's a lady, oh, oh, oh. She's a lady. I'm about that little lady okay, And the lady is mine Oke, mjafton. Wow, Përndryshe i Thom Jones miqdashur. Ë, uh, mëargu ja jemi tani Anagrama. Anagrama në klubin e miqesh. Ma fura pire. Ça, të farish tek? Nuk e dia që të thosha ndonjëherë në radio, por ja që erdhi dita miqdashur sot 26 qershor 2017. Dhe unë themë, për ju, ma fura pire <laughs> Më vjenë kesh Por është e vërdet Ma fura pire M A F U R A F I R E, e wow. <laughs> M Fura Shumë si klesë, Ma fura pire Shumë rënd 067 27 22 067 27 22 22 Sfita për ju është ta mërë një këtë fjalë, ma fura pire, të i rivendos një këtë gërma si pas një rendi që ju am prejtë mëndja ju, mm -hmm. e ta dërgonim brapsht në 069 207 222, 06 19 207 222, për mes një mesajjisë së mësë, ma fura pire. Musik të një në klubin e mqesit, Dragon Ball Man, Human, Club FM në një 100.4, 7.22 minuta, më një mqesit qidhve, Galevardi dëshmorza komit këtu në mes të kryeqytetit është e hënë 26. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me Take a look in the mirror and what do you see do You can see a mirror, all you to see And what you believe Cuz I'm only human after all And you're only human after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Ooh.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 so long. I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. From the center of Tirana, to listeners across Albania and the world, I'm only human, I'm The Morning Show with Blendi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Estremadura Mirë mëngjesi mi se këni ardhur në këvinë mëngjesit në valet e Club FM në 114 Edhe në ekranin e klab të vës Mirë mëngjesi të gjithë Mirë mëngjesi ty jeri Mirë mëngjesi Blendi Mirë mëngjesi Altino në të velori Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi dhe ju të gjuhes da Në shurë këta që të jeni duke shkuar për në plajsh Embritosa ti një ditë shumë, shumë e nxehtë. Super volim. Va, va, va, va. Ti, oj, ta her, uh, të, të të... Djelë, djelë, për, nuk fikem në plazh? Jo, çara. Unë vendat dy herë ë shkoja vetë shtunën atë të Dielën. Por mbaz dimotova. Mbotova atje, motova dhe mbas se shkoja në plazh. Mëngjherë mbas asaj direkt. Edhe ishte shumë mirë sepse kishte shumë pak njerëz. Po gjeja një vend ti oj atë Gjiri Lajzi. Po. Ku është? I cili më bëri shumë ushtime dje. Mm. Kurrë, do më jo, të shtunën uh, un kam kam qenë atje. Edhe okay. kisha qenë tek tu. Ne shkojmë shpesh. Po ne ndruam më... vend, nuk e di pse, edhe se si ndodhi, po përpara kemi pasquar në X vend për shembull. Ëh. Mm -hmm. Ne pastaj e ndruam, edhe kishim ja një, një vit e gjysmë, dy vjet që shkonim tek i vendi tjetër. Mm. Edhe po domet e harruar këtë të parin. Që është kishte si një rikthim po themi. Mbas mm. asaj. Okay. Po nesër ndiem bëri përshtyme bë, partijen poecia me shunin, edhe bëri kushtime që rëra, nuk kishte. As një bish cigareje As një druk vogel, as një shkop, as një kalam asë... Ejo As një kështë në herë Jo jo jo a, k -qen k -qen janë, dëjë, jo Kështë me kanë pas të tëra mirë atë Ejo kështë shumë një shumë Ata e këshin kaluar ajo duke Këmë nështë mjeve në kurden nga sita Qështë tronë ashtu A shu duke jo, ishte si e situr e tëra Edhe vojë shukaj një momente mduke e pa E pa vërtet Kështë si mjën qështë a juar Tudo vetësinon. Si në e kanë patur. Edhe kishin bër, ishin disa, situal, disa çadra, siçi kanë të ndarë ata, që këto janë çadra dhe mia, këto ato tuaj. Edhe kishin bër ja katër veta bashkë. Nuk është se kishin bër vetëm njëri kështu në një parcel, po kishin bër, kishin bër në grup. Çi thashën janë flegë këtu. Ne shkuam atje pastaj, ditën Kjeta, e dytë. Mm -hmm. Edhe ishte vendi ku ne kishim pas qendri, po por nuk ishte kështu, kaq ish pastër. Më pëlqeu që okay, ishte shumë pastër. Po ishte shumë nxehtë. Asun ba dia. Ja. Ndërhynd dot atë. Jo. Ja, <laughs> S'keq. Ja. Edhe muzikën këtu më ulët. Se është njëri në një farë vendi andaj. Ashen që jesh i marr fare. Ai fundit ande. Nuk e jo, jo, nuk është i fundit, është afër një vendi që quhet Favela Chic, po jo ai Favela, shik, jo, është një tjetër. Çe an <laughs> ban muzikën aq lart. Uff, olta. Sa që shethon gjithë tjerë, domethënë ai e hedh muzikën, ai e ka kështu si me dëgjut me muzikë. Edhe ti jem tek lokali X edhe ti gjon muzikën e, e, e tre lokaleve më largë qështë wow. këtia Asi në rria ati, vetëm një hajvan që rinë vetëm E ka përështë po vetëm fare shum, <tëmë> edhe, edhe kështë ngritur atëm në, në maksimum të maksimumeve Dhe pa e shikoja një, një figur mashku dhe vetëm që rinë adhia, shum. Kështë shum. Kështë shum. <tëm> <tëm> <tëm> të ati po. Edhe ashtë që buqish se këshu Kësë është që fare Kështë përështë përështë përështë përështë përështë përështë përësht Këmër je nga bërë dhe t'y... Këpëmër e keni? Kenit hapër verën a po e keni në shumë? Gërë më mirë, bërë. Këte qëllë më shinerë. Këtu kemi ardur jë, së tim s'të e i bërë. Sa pëtho mërë që! Shështë, është pak e bështimin, bështë pak e bështimin. Filon ën komunikon me mesajje pas. Aj, aj, aj. Mafura pire! Êshtë anagrama përtit në sotme. Mafura pire! Ma fura pire! Marfura Pire 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaja. 069 20 70 222 069 20 70 222. Të shëh jam. Um... Ohtat çartit të njerëzit për Marfura Marfura Pire. Marrin një mandat atë. Një orë të -të. nga primi moçes. Shumë mirë. Ne korrimiz dozornë kemi edhe dhuratën për ti dëgjoniu, kështu që do të vazhdojmë t'i japim këto edhe për ditën e sotme. Dhe kam një gjë për ju tani. Mm. Një pyetje nga aktualiteti. Okej. Okay. Do ta lidhim me aktualitetin zgjedhor. Pyetjet nga aktualiteti sot do ken të kenë të bëjnë me vota, mm. zgjedhjet, kjo edhe ajo. Teni tani është Ka vetëm një qark në rang vendi. Mhm. Mm në të gjithë Shqipërinë ku Në numërimin e deri tani shumë Të pjesë shumë pra Kryeson partia demokratike Cili është kjë qarkë? 0, 6, 19, 20, 7, 10, 222 Nërgërë 22, në mesajtë uaj Ka vetëm një qarkë Në numërimin e deri tani shumë Ku kryeson pëdëja okay. Në të shdojnë qarkë tjetër Kryeson partia socialiste um, Cili është qarkë ku partia socialiste nuk Kryeson dhe pëdëja kryeson mm -hmm. Ku janë përmbysur Se tu ashtë resultatet e përqishme Oki doki? Në regull Në edhergoni atër në 060-9207-222 060-9207-222 Në edhergoni atër në 060-9207-222 Në edhergoni atër në 060-9207-222 Leda të djengëta Shempol Dua Lipa Klavefem Shempol Shempol Shempol Shempol ain't in my brain memory not did i ain't let me aim it to give it this love i've no dig to when you move let me a knowledge of the way you do till i would not lie babe. That's my word, give it the good loving that it's preferred, you deserve it so don't be scared It's hypnotic the way you move, let me acknowledge the way you Ja, mirë se keni ardhur në. Krybenëmtypescript në valët e Club e Film në 104 edhe në ekranin e Club TV. Ora është tani tetë e nëntë minuta, u në jam bleditur me njërin, me Antolin, me Ulten, edhe jesi, me Lauren. Atëherë kemi një fitues, atë që ka thënë se kush i është vendiku UPD-ja, Mbret Ron, kryeson, si thua. Është Franco 2-3-1 mbaron numri, fiton dy yes, bileta për në Cineplex. Të lumtë, 2-3-1 Franco ka fituar dy bileta për në Cineplex, filmat janë të prandteve. E më gjem interesin e Plexi. Mhm. Mm ka një film tjetër mish dashur që vjen në Cineplex, është The Last Knight. Onse Transformers. Po, Transformers. Mm. Kalori si i fundit i Transformer-ëve pas një dekade nga prodhimi i filmit të parë, po shfaqet në Cineplex tani filmi i pestë Transformers, The Last Knight. Njerëzit dhe transformuesit janë në luftë njëri po, mm -hmm. mm -hmm. ja, me njëri-tjetrin. Po, njëri e tjetrit. Mhm. Jamse të atëgoj edhe me çka kam kam një trailer do të thaj gjithandaj po njerëzit kjo është ideja, do të thonë njerëzit dhe, dhe uh, transformuesit janë luvë me njëri tjetrin. Kështu që çelësi për të shpëtuar të ardhmen është një sekret. Po, është i groposur, është i mm -hmm. groposur në sekretet e shkuarës, në inserin e fshehur të transformuesve nëntok. Me një kastë mrekullueshme aktorësh si Mark Wahlberg, Mark Wahlberg. Uh, Na vaja. Ë uh, kemi uh, Josh Josh Dagmel. Anthony Hopkins. So, bani me them për Anthony Hopkins gjithashtu. Dhe Laura Heron <laughs> dhe Isabella Moner dhe regjisor është Michael Bay në këtë. Mm -hmm. Mund ta ndisni në Cineplex më shpejt dashur për qita oraret dhe për rezervimet mund shkonin tek Cineplex me 2x.al. Tanë një faqe shumë të mirë, jaqosh Mark Webber, jaqosh edhe Anthony, Anthony Hopkins. Ju jam. Mm -hmm, mm -hmm. The Transformers janë tani në Cineplex për The Last Night. protective transformers. Yeah, on earth. Not to save our future. We must unlock the past. Because Anthony Anderson Mike. Super duper. Okay, Mir, um 81 minuta në momentin e mish dashu këtu në klubin e mëjetësit. Kemi një anagram për ditën e sotme dhe është Mafora Pire, Mafora pire. Ma pire. Interesante Mafora Pire. 0692070222 për atë që e gjen, nuk është vështir. -27 -27 e vështirë. Mafora Pire, 0692070222. Është një artist shoqëror shumë i bukur këtë. Faleminderit. Që lloj, nuk është merita ime, njeriu është fati, shfati. Fati i mirë. Tani un duan se të bëjmë një alin censurë dhe e shtym për pak më vonë, më se jemi okay. një shumë ngjeshur këtu me kon. Okej. Okay. Ë, uh, por you cani edini loën time me samplet. Tan, si, sigurisht. Po. Tani un duat bëj këtë gjë në këtë rradh. Mm. Duan që këngaja që do të luaj, ëhë, mm -hmm. e rradhës të luhen të plot, është këngëre. Është këngë që na pëlqen. Ëhë. Mm -hmm. Por samplet i ka Brenda. Un duan që ndërkohë ju të më shkruani se nga cila këngë ka marr kënga. Erë, do dëgjojmë tani. Erianës, si do dëgjojmë tani? Okej. Kjo është Wild Thoughts. Mendima. Ta e gëra. Riana mi ish dashur në Club e Femrën 104 bashkë me Bryson Tiller. Ja ku e keni. Wild Thoughts. Gaga Burr Sample 0692070222. I want to see me making naked. I want to be a baby baby baby. Spinning and is wretched sacky came from Maytek. Like whistle on the brown. When I get like this, I can't be around you Until it's a dim down in us Cause I can do the things that I'm gonna do Wow, wow to take it you know there's cookies for the bacon kitty kitty baby get her things to rest cause you done beat it like the 68 jets diamonds and nothing when i'm rocking with you diamonds and nothing when i'm shining with you just keep it white and black as if i'm your sister i'm too hip to hop around time to hit with you i know i get wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow to take in I heard it got these other niggas going crazy Yeah I treat you like a lady lady fuck you till you burned out cremation make it cream yeah we can't don't let us be okay call me and i could get it to say tell you going out the door say oh, yeah yeah keep on mama why but you say you say hey. you talking to me like a new babe hey. hey. you talking like you trying to do things Now that pipe got her like that bike got to run like you saying baby you made me drown in it ooh too shay baby i'm carrying that water baby boo shay baby hey you know i'm a slaughter like on jason what's the why you got it on safety why go waste don't ground me i probably shouldn't be around, around. you uh -uh, cuz you'll get wild nah. wild You think like it's nothing that you won't do but you won't do hey Like less when I told when you I told you When I was you all I get is what's us Wow wow wow wow wow wow Wow, wow, wow, wow. Ana: Bleva një çumës gjerman në market. Ishte vërtet i shijshëm. Doja ta provojë edhe ti, për të qenë e sigurt. Çfarë qumështi? Arla. Arla? S'ka nevojë ta provoj. E njoh mirë. Arla është qumës cilësor shumë i njohur në Evropë. Tani EHV e HV e ofron edhe për konsumatorët shqiptar. E po, këta të HV's din çfarë zjedhin. Arla. Qumës gjerman, një 100% natyral e kësa prisni që të vi kafeja, mund të kryeni të gjitha pagesat vetëm në një sportel. Kudoku ju ndodheni në Shqipëri, gjeni agjëncin Unionet Western Union në një ndales. Ju kryeni transfertate parave Western Union, pagesat e faturave të energjisë elektrike, ujtë dhe telefonisë fikse, pagesat e gjobave të policisë rëgore, abonime për televizion dhe internet, rimbushje dhe aktivizim paketash celulares i dhe shumë shërbimet të tjera. Të gjitha në një sportel dhe ka i shpejt. Unionnet, Western Union, kudo, edhe kurdo pran jush. German Optic, distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock. E janë i për oferta deri në 70% ullje për syzët e djelit nga markat më të njohura. Gjama Optik për fëmi, syzët për kompjuter dhe celular dhe oferta speciale për pensionist vetëm 4.900 lek duke përfshirë vizitën, skeletet dhe gjamat optik. Gjerman Optik, ku kryen të gjitha lojet e korigjimit të shikimit nga më të thjeshtat deri në më të vështirat, në gjenit e këndra trektare kristal të komuna e Parisit Tiranë. Këtë të verë, të gjithë janë fitues me Coca-Cola Fitome njëherë 300 MB nga Vodafone Si dhe një Samsung Galaxy S8 Qdo i app Qe i kodi në formatet promocionale të Coca-Cola dhe Fanta Dhe dërgojë në 50333 Shioj pushimet me Coca-Cola Gjomë rra dhe pritit gjata për kontrolin e makinës tënde. A rezervo sot, telefono 044-503-503 ose hyrë në faqen e internetit të SGS. Zgjith ditën dhe orëm për të bërë kontrolin e makinës tënde në kohën më të shkurëtër. SGS, kontroli teknik i automjetëve. Get back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes, mirë se jeni ardhur në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes, gjithë të mirat. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jeri, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Hey, kemi një parfumë ri, Olta. Kemi një parfumë ri. 189 i mban numrin Landës dhe fiton 1 orë nga Premium Coaches. Parfumeria Bravo. Mishdashur është uh, Anagrama Ma fura për ditën e sotmë. Mafura Pire. Mafura Pire? Ma fura pire uh -huh. Ishte parfumeria. Bravo i qoftë edhe një herë goses. Landa. Landa. Bravo. Dondesta Landa? Jo Landa? Jo Landa. A, A nuk e di? A po nuk e di. Nuk jetim të ndështëta Jolanda mishdashrë për... A e po tani? A e asjen nuk me në bërgjitxë? Ja. Kënga. Se kam të shumë njër tjetës, ata vazhdoj njësoj, të ndështëta, e kohë më përkërkojnë. Gjithëmon me të njëtë në në në dëbërëm. Do t'a shenjë. Po sampline pare i gjithë në të në të? Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Maria Maria 1753 mbaron numrin fiton dy bileta për nasin ah. e Plex. Bravo. You remind me of a west side story. Ëmë di sigurisht do të mban nisën mua. Oh. Na na na na na jaqë këtu. Wow wow wow, po interesante është. Wow wow wow. Wow, wow, wow Shumë kënge mirë <clears throat> Një super album në fakt në vitin 1999 Quaj Supernatural Herë në farë që e par që jelë isha në i kinema mm -hmm. Dhe në njërën kur hy e daj tuneli i kinema Si shkëtu të cinepleksi kur shkojmë Janë të posterat me drita mm -hmm. Dhe nuk ishte posteri për një film Bo po ishte posteri për Supernatural Për këtë albumin që ka dhe ato kopertimen mregullueshme me vizatime, me, me gjera, si këto gjera që bënd ti, do më të në shplot, me edhe ka kushëti të syri. Edhe në dalë a barasa dhe thashë, super natural. Ah, e shumë bukur. Edhe albumi ishte, ishte super natural me të ndrejten. Me këtë këngë në të tjera, Product, G&B dhe Santana. Me që rafjane në këngën e Rianës i Biri i Santana s'luan në pjesëtanë në kitarë. Çi kanë një tingull si atë ja, ashtu. Okej. Okay. Mirë, e ne jemi sot në klubin e mjesëve Mish Danshur duke parë edhe rezultatet e zgjedhjeve. Ëh, um, siç janë në minutë pas minutë, e di që jeni kuriozë, doni që të informoheni, por herën e fundit që i pam rezultatet ai ishte i shumë kompakt. Isin numëruar deri në atko 450.000 vota. Mm. -hmm. Dërto cilat. PS-ja ka marr 47.15%. PD-ja 3.2. Ehm, um, Lëzi 15.2. Por këto janë shifra që ndryshojnë, megjithatë luanten diku atje. PD-ju ja diku tek 3.8%, 3.79% për partin ehm um, PD-ju. Drejtësi mm -hmm. Integrim dhe Unitet dhe kaqsh Për momentin këto janë. Edhe kontrollojmë mm. edhe një herë faqen e CEC-it, cec.org.al më qenëra fjalë, është faqja e Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Këtu ju mund shkoni dhe të edhe ale, shkoni edhe të informoheni edhe vetë në korale në çdo kohë. Shikoni aty rezultatet siçi janë numëruar, un po i hap tani në këtë moment. Janë numruar sa më shumë njerëngën përpara, por përqindjet janë aty. Praktikisht ja, nuk kanë ndryshuar. Atëherë, mm. kemi këto vota të numëruara deri tani, 487.000 e 73 vota. Ok, pra është nëmëruar deri tani është një përshindje pjesë marje këtu, apo është një përshindje pjesë marje këtu, apo Rëth 27.15% Bi bje, a, jo Ashtë bi bje, tjetë këtë 27.15% Tjetë këtë 27.15% Pra këtë do jo. ja më vetit që, e kjo do të thotë ajo. Jamu shikojmë vendi tani se duke siguruar ngatrojun. Kjo 47.15 këtu ku lviz malsi. Çfarë është ajo? A është kjo, po më thënë. Janë votuar gjithsej, po. Apo janë numëruar deri tani? Jo, Mos është kjo përqendja numërorë? Mos është pjesa. Jo, jo, një sekondë këtu është këtu lart. A dhe shikoj, shikoj, shikoj. Ja se është pak më lart. Pra qendrat e votimit të përpunuara deri tani janë 31.28%. Pra tani janë hapur 1677 nga 5362. Okej. Vota. Okej. Past kemi shumë. Ashtu. Dhe deri tani kemi. Po. Po numroj vetëm përqindjet. Po, LSI-ja mm -hmm. në rang vendi mm -hmm. 15.2. Mhm. Mm PS-ja 49.5. Mm -hmm. PD-ja 28.3. PDIU-ja 3.78. Po. Nisësisht ju thash eh uh, dhe libra që është me 1.09%. Mhm. Mm Gjithë partitë e tjera pasaj kanë uh, përqindje më të vogël. 1.0%. Po. Që sjë kanë. Torta, po ta shikosh si torti, eri ndahen kështu. Gjysmën e merr PS-ja? Mhm. Mm është rit PS-ja tash nga ça pam më në mëjes. Po. Që ka po gjysëm. Është zonë pra, është mm -hmm. është 49.5. Kush është, është? është me 29 gjelbër? për tësh PD-u? A PD-u ja. Partia okay. Partia hmm? PDU, jo, jo. okay. drejti integrin në unitet, popo, po, ja se kur e ah, vë këtu okay. më deli PDU mm -hmm. Kur është me të kushë më deli LSI Ta, sakt, për dërë pësat Me të verdë është Libra Jo është PSD-ja, apo Libra është po PSD-ja është me një portogallit E ka marrë një deputet PSD-ja? PSD-ja në Shkodur ka tom doshin për deputet të ta marrë se së bënë Ah, uh, ok sigur. Oho, Sigurisht Se ka tom a... Respejt Mos të shpejtosh ja. E qepë ë? Jo pozi direkt. Ata ata më e haën, juamren. Oho, po e pa. Kanë hiçë an blas Lorit e keni vënë. Ai di, ai di. Saç në gjinush, për Mirëm. Seç gjinush është Pascal Mino. Pascal Mino vesh tani janë bashkë me Tom Doshen, është. Pascal Mino dhe Tom. Pascal Gjinushi po. Ja. Po ai bota Pascali zi fort. Është ambienti që vaje. Ka filluar. Tu jesh un Roger. Ka filluar tekshën si fillu gjaknis. Ëh, mirë, mirë. Ehm, um, ka shpër momentin, këto janë këto janë live me miqtë dashur. 1677 kuti të numëruara nga 5300 në këtë kokosore po që janë numëruar disa atë Franca, i kishin mbaruar miliona vota numëruar ne, numërojmë ngadalë valla. Po si, po si. Se ne lagja punojnë ngishtat. E kemi e kemi problemin që lagja ngishtat me përshtym. Dhe kjo është një problem i numërimit funë në Shqipëri. Se sa, e kupton është ah. Por dhe të, vetën, është shumë e gjatë. Është shumë e gjatë. Ne ka një gjë. Edhe sa e vjen, e vonon uh, a tashian marr me procesin e zgjedhorit që e din kryetaret të KQZ-ve në uh, të shkuarën për shembull apo njerëz që kanë shërbyer si komisionerë mm. numërues e të tjerë, mm -hmm. mund të thon këto gjë. Arsyeja pse gjërat zvarriten kaq shumë në Shqipëri është sepse partit politike janë të përfshira në procesin e numërimit. Leku ne ndaft. Po, lekuni një parti për shembull e ndjen veten që po humbet <laughs> Fillon pastaj vonon procesin. Largon komisionerët, njëri i ikën me vulën. Seç marrin këtë vulën. Ku ështëu fishia? Po pse e morën? E morra. Edhe e marrin gjithmonë, e kupton? Njëri i ikën aty vetëm si e ta vonon procesin. Da është të mundur që nuk është se jemi realisht, realisht, nuk është se jemi aq budallë, nuk është se s'e bëjsh rakan, që ngjyhem. Edhe ajo është pak, që ngjyhem uh, gjithnatë me përshtymin që numërojmë votat. Por uh, por janë partitë politike pra, janë partitë politike që që qelbin çdo gjë. Këso Vamanos Vamanos Eskuçamu mm. musika Në shtetarju shpreja pra që peshku qerbet nga koka Nga me kajshtë e mos <laughs> da i ka dhun pikat nbi Njavuri, <laughs> ja? Njavuri eh? pikat nbi Ueno Ueno Peshku qerbet nga koka nga The Rolling Stones Tanin në Kljab FM në një qin pikater The fish turns bad at the head <laughs> Don't you want deal and tell a I... Mërë mënqesi që të gjithëm ishtë të këni ardhur në klubin e mënqesit në valet e krap e fem në një qindikada Ride them on down ishtë nga The Rolling Stones A e që t'i gjuam deri tani, mi ishtë dashër sot Nukim bajtë është të nga rezultati zjedive të deri tani shme Ato numërime që janë kryer, por me që të të të Treguesi është I a sajnë qëfar do t'jet Ta një pjodja është se qëfar koalicionesh marveshish do të kryen do ta realizohen. Shumë njerëz sonë që po doja edhe PS-ja do të kenë një marrëveshje me njëri tjetrin. Do të puthen pra. Do të puthen e le të puthen nuk ka asnjë gjë të keqe. Gjilli ka që në 90 tançë e kërkon. Ëh, fantazmë. Dhe vazhdon dietën. Mund të jetë mund të jetë një gjë e mirë në fakt. Ndoshta është edhe, <laughs> edhe më shumë se një puthje. Ndoshta lind një gjëre, apo jo. Pam. Këshkakt. Përna, deshinia me 15% Më në setë më think maker është problemi I uh, asaj me qise Kanë deklaruar se janë forse par uh, Deri da një që ndrona jo E kemi forse të par Oh, oh Kjo është përsi edhe mishtashtur Në Klab FM në 174 Gjili, letë puthen Klab <laughs> FM, klubin qesët Intron e ka gjatë, të pjesë e... Po që edhe të kushka bërë sempl nga kjokën... Kaldo Santana! Ne jemi qëndar, edhe të se udeshtëm E qënë me të tje e famë Nuk patën për të në kërëtë Porse heshtëm, oj që ka edhe me fjallo jiri, do të lezoshë, diqoë, diqoë Në tom darje për qajje, po në s'kemi lotë E lezonë në ti? gjys për gjys de parti e me ide olta ndo demokracia sociale militare se pacifiste edhe tek usha se i pëlqen tek usha Ka një problem kjo kënga ishë forta dhe tjera politike i përja shtonë E për në atë kohë që kënë në në këmi Këndaj e shënë së ruar kjo Në kolonë në kolonë Gilit nuk ishte LSI. Po pra. Nuk ishte PTU, nuk ishte Kan lind forca e tëra Gili. E refreskoyë kënga. <gjë> Duhet bëj një tërem. Gja tani Gili çfarë ka Gili? Poje. Ale saim Gili. Është rëndësishme që selbi është punësojë. Nuk ka rëndësi. Jo, ja, shiko, Gili kërkoi që ata të puthin, asim nuk u puthin. S'ka këngë që s'e shjem markuale deri tani. Po pritmose deri tani. Deri diku puthën pak. Kur? Kur apo puthën? S'ka as i pandashia. Po basham me ramën. Po pra më ke unë të bëj juaj tani pra. Basham me ramën juën tani, kjo është e ta mishme apo jo? Tam. Mo them në konën Berishtës, nuk kem puth, jam puthur. Nuk jam as i puthur si dje unë. Po ashtu si dim ato. Mund gjetë pasur në një gjë, po puthje s'ka pasur. Mund gjetë pasur vetëm kështu. E See Sandra Julia Roberts and the The Pretty Woman. Unu puthi tha. E bet gjitha, but for put. Me vas vq men in thesis. Kevin Harris, honey. <laughs> Me my, my way. Na klabe 5, 100 pkall. Why way to say that least I did in my way. My like way to face. But in my heart I understand I made my move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 Bëshaka E di E di Tu si e ishte me familje në bëjë Pa, pa ditër oh. E diti di që është jam kundra votimit familjar uh -huh. uh -huh. Aho Po kur të sonë blajme më aki nuk qërës Nuk qërës Nuk qërës Nuk shkurtoj rrugët Votimit familjar Që uh -huh. që e bëmë E bëmë të të tyrën tonë qytetarë E tje vajtëm votuam E tjere, tjere Një pjesë e njërë se nuk votuam uh -huh. Si kundërshtim për sistemin Në pjesë Kaj e njërës, që të njerëzve. Po, patjetër. Pa Unë bë thirrje për, për bojkot. Ishin disa njerëz që bënin thirrje për bojkot, cilët nuk kanë as lidhje me njëri tjetrin. Mhm. Mm në kuptimin që për shembull njëri ishte Shinasi Rama, njëri nga ata lëvizjes dhjetorit. Ta që kanë ngruar prej shumë vjetësh në Amerikë që është, nesër. Ka zë për, që flet për këto. Çështë të politikës tani. Këtiri mm -hmm. ishte kozor konvima që s'kan as lidhje me Shinasi Ramën, ishte me Partinë Socialiste, me PPSh në kohën e Nuk kanë në sistemin, domethënë kompletn kam pin tjetër. Edha i bëj bojkot, pra. Si thua, edhe qepa, edhe molla bëjnë uh, thirrje të njëjta. Moset do të ishin sikur shijonin një soi. Po them. Kur ia. Që të na havisa apo jo i. Po është çfarë është? Edhe shumë njerëz nuk vajtën, nuk votuan, janë itinatosur me qeverinë, janë të lodhur nga rama në televizor, pafundsisht janë uh, Janë të neveritur me korrupsionin, me teatrin e madh politik me gjithë situatën. Çë bëjnë kshu e bëjn ashtu e hidhë për spërdrime me futja kop, domethënë, edhe nuk vaje të votojnë. Si shame, Bracktisen, si shenjë heshtje, si shenjë refuzimi ndaj uh, sistemit. Për mua nuk funksionon. Ja ku jam sot 17-ian do të numëruar. Mhm. Mm Pse ja thon 49.5% Edhe ata përshindja anëtyre që nuk kanë votuar, thjesht trendet zhduket, humbet, harrohet, nuk ekziston përshindja e njerëzve që nuk kanë votuar. Ja e, e tham, okay, 47. më ultra në histori. Një fjalë tjetër. Kalojmë atan. Vazhdojmë me tjetrën. U harrua. S'është vërtet. Donëdo të shpartam, do nuk ka një impakt real. Kur ti nuk voton si protest, të fakti në mendimin tim se nuk duaj të gjykoj të tjerë, ka njerëz që thon bojkoti është mënyra edhe Ne bojkotojmë, nuk shkojmë, nuk votojmë, edhe i themi sistemit, zdoan të jetim për ju. Ose, në ageniratë majtë hundës, ose më keqa koma. Një jam, F.U. në kërët të tjera. Në gjysma tjetër përse që shkojmë dhe vendosën dhe për ty, o. Shkojmë, të kërishma. Sepse numërojnë vetëm ata, edhe tani, dan, vetëm ta një përshindje ndarën vetëm të atyre që kanë votuar. Nuk logaritën të gjithë ata që s'kanë votuar. Pëse, ato ata do të paguën po njësoj, do votojmë po njësoj, do të ngasin jetat makina të shtrenjta e tjera etj. Domthon asgjë gjë nuk ndryshon. Praktikisht në jetën, te ti do e bën si një shenjë lufte, po themi ose një shenjë kundërshtie ose një shenjë revolte ndaj e stablishmentit politik ndaj, ku di unë tani? Natyrisht janë. Por në termën praktik çfarë ndryshon? Asgjë. Që çuçi ja. ka një pjesë njerëzish që s'kan votuar, por fatkeqësisht ne nuk do a dim kur. Se çka ndashur të na thon, ata. Skandash të lodhin numërusit. Sigon, ajo janë edhe, po ajo mund të jetë. Pastaj ta marrin analistët. Këta njerëzit që bojkoton duhet të kenë parasysh një çështë, ajo është vetëm një mënyrë për të folur për ta. Është të thuash zëri vetëm që e shprehin ditën e zgjedhjeve një katërditëve thon, unë e shpreh me heshtjen time. Dakor. Po pastaj ta marrin analistët e pushtetit, ta thjerrin atë faktin në televizor, ta dredhinën atë për dredhin, ta kthejnë kundra teje. Edhe në fund fare Ai fenomen, thjesht që dashtuarthi është transferuar, transformuar, ndryshuar e paraqitur si merrite pushtetin në një far mënyrë. Ëh. Mm -hmm. Se analistët kanë zë dalin për ditë nga 6 orë. Kështu që, që ata do të flasin, do shpjegojnë se çfarë do thotë, kjo që shqiptarët kanë votuar. Se shqiptarët e zvotuan? Kush i di kush janë? Kush i pyet? Mm -hmm. As zot ja di ënjëri për ju. Fare. Sot më pak se diem, thënë drejtën, më që zvollon i fare. Sepse jeni vetë pa dëmtshëm në kuptimin që që keqe që mund të vipër jush, një jo thjesht të votoni. Taksat i paguani, sigurisht, e gjithë gjere dhe tjera, në burg mund të shkoni, për të votuar nuk votoni. Okej, okay, këtë e mbas pankluin e mqisit, në Klab FM në 144, tani muzik me Girl Panic dhe Duran Duran. Tirana, to listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Ho ho ho ho ho ho Mirë më në qesë Mirë së gëni ardur në klubin në mqesë Në no valet e Club FM në njëshin Pika aldër e edhe në kronin E klap të vës Kadaj të rora e kronit uh, Kadaj pak Kadaj pak E mirë E jeri të gjë pak të në surën Sa tani ka gาดhë? Është, është e mbarthur, me thënë të drejtën. Jo e mbarthur, e mbarthur, por është edhe pak e mbarsur me dhurata. Jo shumë. Jo shumë? Mm -mm. Sa muajshë? Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan kemi dhënë po? dhe një dhuratë nga elektronika. Po mirë, shtoj edhe një tani para se ta japim. Po mirë, leti shtoj edhe dy shishë nga Kandina e Pieve, Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës, mish Dan Sholi, ston Olda. Bravo Olda. Kjo është një histori për veshjet. A dhe për njerëzit që i bëjnë këto rroba. Por impaktin që kjo ka në botën tonë. Afgana... Është një histori për dhe për frikën. Është një histori për Pipin dhe për frikën, miqdashur, po e qetës se çfarë fjale është Pipi. Keni për të fituar dhuratëm, i jetham, tre për dhurata. Kontrollin e, mm -hmm. e plot mjekësor, kemi gjithashtu Electronic Line dhe kantinën. Jo jo një pije veç ka e gazetën në Ndurrë. Dhe ju jeni këtu, ju lutem. Me radhë, jeri. Ai dëgjojmë dhe e lutem hapni siç e në dytë. Ai kështu më radh. Kjo është një histori për veshjet, adat për njerëzit që i bëjnë këto rroba. Por impakti që kjo ka në botën tonë. Është një histori për <shus> dhe për frikën. Kur bëvi nëpër frikën pranë 069 20 70 222, 22. dërgojnë lojën time me sampla. Mhm. Mm e kam lënë të lep sot, në fillim fare pa tëm. Këngën e uh, Rihanës Wild Dreams, e cila kam marr nga Maria Maria e Carlos Santana, shumë e lehtë. Tani një tjetër e lehtë. Mendoj unë që është e lehtë, edhe mund ta lëm ta luajmë altin në këngën deri në fund sepse mban. Blue Cantrell. Kam luajmën Breathe. Pyetja është, nga kam marr? Ku është bazuar? A është loja me sample-a më i dashur? Uh -huh. Ku kam marr? Blue Contrary Alper, breathe. Femme, bass, fuck. Femme, just it. N'akliabe, Femme, ancient picada. Femme, bass. Femme, bass. Yeah so I's supposed to be your baby get free up your vibe and stop acting crazy baby for all the good times baby why you trying to pull that kinda acting silly yeah your so I's supposed to be your baby get free up your vibe and stop acting crazy shun the party give me a good love in baby why you trying to pull that kinda acting silly baby that blue you say you love me to be about crazy come here up there with up acting crazy remember for all the good times there why we, you trying to pretend that can be acting say that If you want me to stop acting crazy See ya? Breathe in Breathe in Breathe in Breathe in Breathe in Breathe in Breathe uh, uh, in Breathe in Don't say ya, my girl, for the tour time Make I make it very clear to you You've every day to me and all me have me share to you Me not on fear to you Come and I want for really make you know that I will always draw dear to you But me know me not on fear to you Me stand up like a man and I'll okay. be dearie cause I care for you It's a long time, you're telling me not to get a computer, yo. Oh man, if you leave me now, I'm going to shed a lot of tears for you. You want to breathe and still, you're not exhaling. Say you want to live from this relationship, yo, yo. Anybody say that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you bailing, ship, yo. So what's that supposed to be about, baby? Can't free up your body, man, stop acting crazy. Play me that one of the good times daily. Why you trying to prove that I can't be acting, say that, say that. myself dreaming It's silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows we were walking on moonlight and you pulled me close split second and you disappeared and then I of an eye Just a whisper of smoke You could lose everything That truly Gjess, Mirë në gjesë të gjithëve Mirë në gjesë ieri, ora është anin 98 minuta, ju jeni me radion Klap FM në 100 dekaver Edhe në, e oh, të edhe në kronin e klap të vërës Mirë në gjesë Ede në kronin e herdi ora, për të thunë, falim dhejit ieri Të lutam Dukë ndjekur më iqtashur sotë dhe rezultatet e zjedive sish njoftohen nga komisioni qëndrori zjedive Në faqin e ty rezultare është të, të k.e.c.org.l mm -hmm. Central Election Committee, cë që i thonë anglisht Edhe mm -hmm. Rezultatet e deritanimshëm për zgjedhjet parlamentare 2017 janë. Numërimi është i 521.000 votave. Janë numruar pra 521.403 vota. Uh, Ëm, çka do të thotë në total 33% janë numëruar nga nga votat që janë hedhur. Janë mm. numruar 33%, pra 1/3 fikse. 33.6. Shumë dobët. Dhe deri tani përqindjet të ndara janë kështu. LSI janë 15.1. PS-ja 49.4. PD-ja 28.3. PDU-ja 3.7. Dhe Libra është në kuotën e 1.09. Pra pothuajse 1.1. Mhm. Mm deri tani me 33 364% të Vodave të nëmëruara në 1.804 nga 5.362 qëndravotinë. Shumë ka në kona. Pune gjatë. Që që kanë oh. pa. Janë po thuaj se po afroa 2.000 Shqipra, por janë gjithsej 5.300 për të nëmëruar mm -hmm. në total. Me gjithë dhe kjo është, mm -hmm. kjo është... Kjo është një treguës, jo i keshë i asaj që... Këto numra pak a shumë do të mbajnë, do të lëvizin ca. Plus minus, kjo jeni. Plus minus për sa i marrzhi, jo 3% jo. A. Ma kupton? Jo 2% jo 3%, po mm -hmm. nuk do të lëvizë dot më shumë se aq. Se ska se si. Pasi po numërohet praktikisht kudo. Siç më thon Shkodra është pak më brava. Tu je numëruar Puka për Shkodrën, po po numërohet. Durrsi nuk e di pse e vonoi dhe ata janë dakord në, dakor në Durrës se të mos numëronin në mbrëm. At fillonin numërimin në sot në mëngjes. Pason sabah më të kthjellët të, të flinin pastaj. Kështu që në Durrës për shkak u janë numëruar deri tani vetëm 8%. E pra në ran vendi 33%, Durrësi 8%. Ëh. Mm -hmm. Numëron ngadalë ose numëron me vonesë. Filloi në 5 sot, ata filluan të mbrëm, të tjerët rreth mes natës. Kështu që megjithatë në, me në Durrës rezultati i PS-së është shumë i thellë. Në Sa është? Me ato që janë numëruar deri tani Uh, pesë -huh. dhe 56 6.69, 56.7%, po. Uh -huh. përqind. Përqind, po. 56.7%. Po. Janë numëruar, ëh, uh, janë numëruar 37 kuti nga 460. Mhm. Po mirë. Si thash, po pra, vetëm 8%. Janë uh -huh. numëruar realist pak në Durrës, po, shumë dobët. Kto që janë në hapur, ëh, uh, megjithëse edhe PD-ja në Durrës është më fort. Sësa çështë është numëruar deri tani në rang kombëtar. Në rang kombëtar PD-ja po numëron diku te 28.4%. Ëh. Mm -hmm. Në Durrës është 30.3%. Pra është, është më lart sesa niveli kombëtar që ka. Është më mirë në Durrës. Edhe PS-ja është më mirë në Durrës. Ëh. Mm -hmm. LSI-ja jo, është dhej. më keq në Durrës. Po pse kështu? Që... Sepse LSI-ja është 15% në rang kombëtar, mm -hmm. në Durrës është 8.4. Ja, ja. Pra, ajo që mungon te LSI-ja ka shkuar tek PS-ja dhe tek PD-ja. Ëh. Mm -hmm. Në Durrës është ndar më bipolar se sa se sa vende të tjera. Ëh. Mm -hmm. Në Durrës PD-ja ka vetëm 1%. Gjithsej partitë vogla janë edhe më të vogla në Durrës, mm -hmm. është apo thënë. PS-ja është edhe më e madhe, PD-ja është pak më e madhe se sa jet në Shqipëri. Deri tani, kthehem pas fjalëve të muzikës, ndër të mbajmë të informuar miq dashur në lidhje me çar del në rezultate deri tani, ndersa ju shihoni ditën tuaj. Udhëtim të mbarë këto qenie duke shkuar. Koha është e mirë, sot dhe nxeht që tani. Ka kaluar 30 gradë Celsius mm -hmm. në këtë moment. Red hot chili peppers për kur koha është nxeht edhe speca duhet të jenë të nxehtë, siç janë këta, speca kalifornian me një prekje austriakë në grup. Ne këthejmë basfa në kryurin e mëgjesit me më shumë, jurojmë i ditë fantastike Mi shdashur sotë është e hën, data 26, që shorë, një ditë në bazë zjedive Po, mendorë është, uh... sa është mirëri? 93.10 minuta. minuta Ju jeni me kryurin e mëgjesit, Blendi, Jeri, Adini, Orta, Lori Mëgjesi, nësi Time to wake up and have a laugh, have a laugh. with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëngjis të gjithëve, mirëngjis Blindy, mirëngjis. Mirëngjis. Mirëngjis Altini, mirëngjis Oskar, mirëngjis Loris, mirëngjis të gjithëve. Hey, ç'është uh, ndërveçja? I Gjenaldo Stili të këmborët Wow, se më më zika për shibatë kësë? Doje të vemi e këts të vogëllë Ga politika? Jo ga politika, e për për politika, si do nës? Pa politika, lorë Hajde Eflin? Eflin Adëre Luanieri Altini Olëta Mëllooo Gjessi Të nga vemi më zika për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për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 Luan Olta Luan dhe Lori Shumir Kur tingëllini Atërë e keni të drejt përgjigjeni, më parë jo, okej? Okay? Okej okay. Ba-ba-boom Okej, okay, qartë Shumir, pyetja nëmër një <laughs> Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një I keni parasysh... Jo ja. Ato... Shënjethra tërmbulake, ku dhëtë gjuash... Pa, pa, pa, pa Që të angullësh shumë... Unë kam një në shpi pa, pa. Kenj një në shpi? Okej, okay, shumir Atërë Syri i Demit, si që që që qëndra, qëndra fare, e asaj, Syri i Demit. Që farin gjyre ka? Kus i bje? Olta, Olta. Të kush. Bravo! Bravo, Olta. Osa e letë paska qënë. Syri i Demit është i kush. është i kush, pra. Bravo, Olta. Shumë, shumë mirë, Olta. Bravo, bravo, Olta. Shumë, shumë i kush. Pyjetja nëmër 2. Pyjetja nëmër 2. Pyjetja nëmër 2. Pyjetja nëmër 2. Si quaj bokësjeri Mohamed Ali, kur lindi? Kasus Klee Kasus Klee është sartë, lumë, Lori, një pikur, Lori, zërë Bravo, Lori faletere, faletere. Kasus Klee okay. Si e di e këtë Lori Bravo, boxieri Lori Boksjeri vjetër Kujdes, pyetje nëmër 3 Pyetje nëmër 3 Pyetje nëmër 3 Një kujsi let Në ah? një palë zara tavle Sa pika ka gjesej? Në një pallë zara tavle Kër hedhë përshë shbeshjirë Sa pika ka gjithësej? Sa pika ka gjithësej në një pallë zara tavle? Në <të> veci kërkëleci Më duket të njëzëtë 24... katërë Ha? Apo jo Të njëzëtë Të njëzëtë Të njëzëtë Të njëzëtë Pes Pes Katërë A, ah, ok Tre Tre <të> 2 1 Bumë Dojt me im bledhe, Marja okay, Shkojmë herët Mi si gjuhësit Gjasht është maksimalja? 0, 6, mm. 9, 10, 7, 222 22, Nëse e dinin i palzara tablë, sa pika ka gjithsej? Numërojnë ato Një faqe ka 6, një faqe ka okay, 5, no, një faqe no, ka, ka 4 Nësë me e mund të sagisht e maksimalja uh, <laughs> Eeeh... Gjasht... Gjasht gjash faqe ka Ai vaje. Okej, okay, sa dhe ka dhe një palzar, pra. Okej, okay, është për dëgjuesit 069 20 70 22 069 20 70 22 2. Unë 24 tash. Mm -hmm. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Ja 4. Miq dashur. Filmi britanik shumë i njohur me Ian McGregor, Enjorsi Transporter, Train, train spotting, spotting, fal. Pa, pa, pa. Train Spotting. Është i si vendosur në këtë qytet. L Londër? Jo... Oh. Jo... Në Londër shkojnë A, kur... Në Londër shkojnë kur... Në Londër shkojnë kur... Përgjën qëronër? Asajna... A... Jo, Lore... Manchester? Kshirin. Jo, zotër, jo... Lori edimburg, përlojsh, bra... Edimburg... <laughs> edimburg... Nos... Nakna ishe qona... A... Qona... Mirë... Pyvetja e pest... Pyvetja nëmër 5... Pyvetja nëmër 5... Sa është rënja 4ore e 169-ës? Hëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë Ah, veri s personant. Rrëja <laughs> katrore e 169 do seri. Je bi gauri 18 më po. Jo, jo, jo. 10 më. Shumë gabim 13, 13. 13. Ata. Sorry Lord. 30. O nomos folmose afot. Pyetja e fundit fare. Pyetja e <laughs> fundit fare. Pyetja e fundit fare. Pyetja e fundit fare. Për cilin qytet ekzistojn proverbi që thot Se të gjitha rrugët të të qojnë në... E, Lori, Lori, Lori, pari, Lori, Lori, Lori, Lori Lori Lori Rom Rom eshte sak, bravo Lori O oh, mos, si ka mësi <gjate> Kote gjeri këta Oke, okay, shumë mirë me gjëtë Me i se në tha ka ish shumë të, shum të pasakta sa që edhe ato që gjeri sekund, I shkua në 2017 E para bry, e mbylla plus një njerë, i sigurova 75 mandatë Jo Lori, e përfundove me 0, fitove 2, 1, 2 Yet iaj ndesë i jave. Ati go niste ishe Lori. Humba 2. Humba, thash Londër. Po a dhe rrënjën katrore e fash kish. Rrënjën katrore thengapi. Po ndërkohë, a. Po për sanat për çige për sanat. E kushtoj e kush fitoj. Nivelin e zerës, fitoj oltamë syrin e demit. Po nuk tantoj. Nuk dinde shumë për ato që e dinë. Tamam, tamam, tamam, tamam. Ama syrin e demit o kush e? Ato nuk i dinin syrin e demit, por ja. Alti, se ça pa shumë tjetër gjësh. Çfarë deklarova? Prap brenda demit është. Çuat. <gjë> Donjer fiton ndemi vetë. <gjë> um there there, ojta sa pika ka në 2 në 2 Zara pra, në i Pal Zara. 21. 42 pra 22. 22, 22, 22, 22 yeah. wow. Edhe 22, për juës pas më qenë në vështirë. Në i Pal Zara, unë e pas. Pava hotel-it është 42. 255 mbaron 21 bileta për nesërpres. 21 për Zar, 2 Zara, 42. Ai pika që sai, faleminderit. Ma ha një pal pra, nuk tha. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, po pra. Kushtet për një Zar. Po pra. Sinon patrol, just say yes. Këambe fem 104, mirë mëngjes, 97. In running out away to make you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 God save dear For God save dear For God save dear To say yeah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 Të <tëmila> German Optik Mishdashuri German Optik është distributori ose shpërndarësi. Çe mm -hmm. ndodhi fjalës bukur shpërndarës? E hëngrën. Vendi, <tëmila> është shpërndarësi ekskluziv i xhamave optik më të mirë në tregun gjerman, Mishdashuri an të firmës Rodenstock. E ani, oferta deri në 70% ulje për syze të diellit nga markat më të njohura, i gjeni aty tek German Optik. Ka pastaj edhe xham optik për fëmijë, syze për kompjuter, për celular, oferta speciale për pensionistët që janë vetëm 49000 lekë. 49000 mm -hmm. uh, lekë, duhet të përfshijnë edhe vizitën, edhe skeletet, edhe xhama. Fantastike. Qëshë për një pensionist 49000 lekë, do të implocoj yes, që të gjitha, edhe syzat që i kesh në xhep kur të kur të kesh marruar punë. Vizitën me mjekun e tjerë German Optik mishdashur ku kryen të gjitha lojët e korrigjimeve të shikimit Nga më tjeshtat deri të më të vështirat e gjeni të këqëndra kristal në komunën e Parisit E gjithashtu edhe në Facebook të kë Facebook.com fraksion German Optik German Optik beso kjo është faqa Por edhe German Optik.com gjithashtu E shetat tje po? Pa Ok, shumir um, Gjithashtu, se e kam të shënuar këtu mm -hmm. Kemi edhe një kupon për të vënë për njërin ta. nga fituesit tan prej 2000 lekësh të reja miq dashur, sa i thon 20000 lekë, cilat mund ti po imagjinoj për shume, nëse ti si je një pensionist, po? Pam. Dhe fiton lojën. Jo, ne si jemi po, ata që janë. Nuk se jep. Nëse ju jeni thash për digjues. Po e marrin për ty. A se ti e ta merr. Allë, në vend që studio rrotullohet rreth holbës, as nuk i shtun mësi për dënlis. A le flasku për ty. Por në po më mendoj, nëse je një një pensionist Dhe oferta për pensionistë është 49000 lek. Tam. Ta. Le. Po. Lek të të vjetra. Vjetra. Ta. Si njiste, lek, dhe 44900 lek. 4900. 4900, po 49000 lek vetërat. Nga 20 20000 lek pas sa do ishte kuponi, po plasment vetërat i bie që ti ta marrësh të gjithë ato të paguash vetë 2900 lek. 2900 lek. Pam. Në total. Mm -hmm. Në total. Me syze. Mm -hmm. Pra oferta për pensionistë është 4900 lek, më i dashur. Dhe mm -hmm. Kuponi është 2.000 Kështë që letë luajmë tani Për Të fituar një kupon nga Gjerman Optik Në 069 207 222 Ju mund të dërgoni Mesajet uaja 069 207 222 Do kujtës apo kujtës meser Betëm një për e dje kemi Një për një kupon nga Gjerman Optik Okej okay. Dhe za bën me të bukur dhe nga shkëta edhe ndoshta pensionistët këtu kanë avantaz sepse dinë më shumë. Okej. Okay. Okej. Okay. Çi karburante të digjen? Mhm. Të gjithë karburantet. Benzina, nafta, të të të të. Kanë voj për prezencën e këtij gazi. Okej. Okay. 069 20 70 222. Në mungesë të këtij gazi nuk ka djegje. Mhm. Mm. Mm 0619-2017-222 0619-2017-222 Në, në, në mënyrë që Karburantët të digjen Ka nevoj Për prezencën e këti gazit cilit Dekart Unë duket se e di Për 2000 lekmi shtashur kuponi është nga German Optik Crystal, Të këqëndra Kristal Këthejnë bas pak tani The Weekend Secrets The Weekend Secrets Kanga. Wow, lavdare. Kurrë fuk. Kurrë po mbart. Tamë. Mirëmëngjeshi që të gjithëve, më sh të keni ardhur në Kremlin e Mëjve para pak minutash. Më dashur në bum për një moment këtu në Club of Fame një Kanga ishte nga Blue and Thrill, që um Breathe Sound of Fallen Blue Can. Kanga. A veçanërisht më çka që ishte Napoli sui con. Messemble nga Dr. Drake. Mene mbe exhibit uh, në no. What's uh, the difference ooh, between me and you? Uh, uh, What's the difference between me and you? What's the difference between me and you? Yep Okay Bravo, Genty, 99 statin baronume Genty Genty Charta zhish, sample Charta zhish, yeah. sample Back with yeah. you Benzo, <small> <Kamanu, per tans> I was banging with a gang instrumental. Kamë marrë mall për këtë. I daw, I was banging with a gang instrumental. Ai tava. I was banging with a gang instrumental. But you was a real winner. I can sense it in you. I still remember the window with a car that you drove through this fucked up. Ëh, po nuk e, nuk e, ashtu do të gjasa. Së përsta në për. Joso ta eksotai. Më thosë just më vaje dëgjoj. Ne përsta per... <gnell> mm. më nesër në orën 7 të <tans> mëngjesit. Ti rsimbra. E bëm këtu, edhe ndërkohë dëgjoj daluam një tjetër sample në një moment a shi a falemëste tani gloria bash do keep your name out of my mouth i can keep it the same hey the jump give me an i scoping a ama nga ama për të bira mund të kem mund të them edhe ti ti më thon po tjetër ti shkëmbeim do çega jo herit më vonë se jot ja do gjithmonë mas sill një soj E teatri duhet të shkon më mirë. Po bra. Ta provojë këtë maciaton, kam provuar gjithë vetëm maccinon. Magucin, cappuccino. Skajë. Jo. Maccinon, cappuccino. Ccinocino. Mëse mm, mm, mm. ja që do hapem. No? <tip> ah. Thank you. Dobësti mëjer. Doti? Do vërtet? Po si e do. Dua nga ai. A janë do ta kashë shokët e ja. tia?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 Që da thot që mund përdoar e dhe paradida mm, është dhe më e shundec Ma të edhe të zion nga gjumë Ma të tjede Edhe ty që je lagur Edhe atë që, që po e than Kthejnë bas për në kërvinë Atë që po e pi Kthejnë bas për në kërvinë e mqesit Në klab e fem në 100.4 Edhe në kronin në klab të vas vë. Kjo puna Kjo t'allë të vë mirë Pari që pëtë shofë jeri dhe ti du është lagur me ice coffee Kiku <laughs> ka dhe vërra dhe herës në jetër Me që jemi dhe vajzat Me që jemi dhe vajzat Me që jemi dhe vajzat E që jetë Laura Cox mm. A e ti do t'pëllqen kjo Laura se është edhe simpatike shumë Shë ditë a shone Skasun pa i parë <laughs> E ti përçanë do e ta të tregoja Sëpse është shtë, është aktiste e mirë okay, E dhe luan kitarë Përgjëhetë si një një, money for nothing Aaaa... Si eki sën biembren? Pusha Hei, e i biedot kitarës sutisit? Hei, e i biedot kitarës sutisit? Hei, Laura Gjit kraudiat? As kitarës që eshti përri Parakoti interesant që patë Ama i më banik su Kesh një të dashos t'i kjo n'krajt, dhe i t'i kitarës, a jenë të nëzitit? Bokat, kitarës, that's the way you do it, shumë lrakë, duham të shofim Lorën MTV, a mund të shojmë në një version tjetër? E kishë dhe Laura Cox, C-O-Z Kam frikta, thë e zë mu shumë Jagu e nge pramë për shumë dhe Lori, se shkjua në Hotel California A të me dekollet e kishë e veshe më të bukure Më të mirë e kishë të vërtesh Bravo. Bravo. If you go guitar, you'll be able to come with that, you know? I'm going to be like that. I'm going to be like that when you do it. Okay. I'm going to be talented now. Fantastic. I'm going to be able to do it. Dhe orta, sa po e tërgoj, par më parë <gjë> Ja i në kënë këtider, Laura Cox pravë Lori Kjo do të pëllqese është edhe Pamje Balore Adhe është nga Alabama a... Pëllonë është një... edhe është shumë simpatike Ja është zakonshë E është kitariste e mirë është simpatike dhe kitariste është kitariste dhe simpatike Tu që nga shumë e bugur, shumë e ome priha Balore Gay pistol, a guitar, the chorus, and the electricely And then Har League su jera shumë talentuar mbërtien gjegozën tani është ora 9:55 minuta da miq dashur ne muzikant kemi edhe këtu në Radio Club FM organizozaimi njëra prej tyre këngëtarja edhe drejtuesja e misionit Music Box ju vjen tek unë agora rride në orën 12 çdo mëngjes mëngjes edhe sot me më të mirat në Club FM pasaje keni informacione nga koncertet teatrot Lindjet, dhe zdekjet e këngtarëve, e gjithë ka tjeder. Shushë. Bani me orgesën për muzikë shumë të mirë, vëderi në 12 du në Radio në mm -hmm. Club FM, në 100 pikadër. Ndërgohet ta kemi fitu e së të, të fundet për dëmë. Atëherë oksigen nishte përpyten që bërë i blendit, dhe thara në 896 në, në baronë në më fiton kuponin nga Gjerman Optik dhe... Uh, Neila fituesja e këngës ditës 066 i mor numeri fiton dy bileta për Cineplex. Bravo, bravo. Ne do t'vi tani miq të dashur, uh, "Me Ugly Chance Me Doing Good", kjo është kënga e fundit për ditën sotme në klubin e mëmçesit. Mm -hmm. Ne u bashkojmë sërish nesër, deri atëherë t'jeni mirë. Ciao. Mirpafshim. Now oh. you oh. know oh. how to How are you feeling now? Make it it out above. for you tomorrow